sebahni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Para hadirin dan hadirat, bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk Mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk ya, Memperbaiki diri kita Dalam rangka untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Usaha yang kita lakukan ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dicatat sebagai Pemberat amalan kebajikan kita Di akhirat kelak. Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Dan juga kepada keluarganya Dan seluruh sahabat beliau Tanpa Terkecuali e, Pada pagi hari ini e, Topik yang akan kita e, bahas Tadi saya sudah tanya Pada panitia maksudnya apa ya Pintu yang tidak pernah apa e, Tertutup ya karena sekarang judul-judul Juga bagus-bagus judulnya Terkadang ustaznya juga bingung maksudnya apa e, Ternyata maksudnya katanya adalah Bertobat dan berdoa Tentang bertobat dan berdoa Dua perkara yang senantiasa, senantiasa Terbuka Kapan saja? Yang penting sebelum meninggal dunia, sebelum nyawa di e, kerongkongan. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna, inna Allah yaqbalu tawabatul abdi malam yukarqir. Sungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, ruh akan keluar, maka taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga berdoa. Kalau berdoa, ya, Di antara bentuk doa adalah minta ampunan kepada Allah. Nah, kalau tobat tidak diterima, tadkala nyawa dikerongkongkan, kerongkongan demikian juga doa tidak diterima kalau nyawa di, sudah dikerongkongan. Oleh karenanya tadkala Fir'aun laknatullah alaih mengaku dan bertobat kepada Allah, namun nyawanya sudah dikerongkongan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus kata Allah Subhanahu Wa Taala. Falahma adzrakahul qaraku, Qaula amantu an nahula illaha illalladhi amanat bhihi bani Israel, wa ana min al-Muslimin. Tatkala Fir'aun akan tenggelam, ya, dan akan tenggelam. Kemudian dia pun bertobat dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan amantu an nahula illaha illalladhi amanat bhihi bani Israel. Tidak, aku tidak, aku mengakui bahasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya bani Israel. Yaitu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baana min al-Muslimin dan aku termasuk orang-orang Islam yang menyerahkan diri. Dia bertobat dan dia sempat mengucapkan tobat tersebut dan dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sudah terlambat, nyawanya sudah di kerongkongan. Maka Allah bantah kata Allah: Al-Ana wa Qada al-Saitha wa Kun Jaminal Muhsidin. Sekarang baru kau sadar wahai firaun. Sebelumnya kau termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nyawa telah dikurangkongan Padahal sebelumnya Pintu taubat terbuka Dan sebelumnya doa Terus pintu langit terbuka Untuk menerima doa Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada hadirat Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan bahagia ini Kita akan bahas dua perkara Masalah taubat dan masalah berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua perkara yang Pintu langit tidak pernah tertutup Kapan saja kita ingin menyambung kepada Allah maka tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pintu-pintu pintu semuanya tertutup, ya, pintu semuanya tertutup, maka yakinlah pintu taubat dan pintu doa tidak pernah tertutup kecuali jika nyawa telah di kerongkongan. Adapun permasalahan yang pertama mengenai taubat, e, taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Ya. Taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh kerana banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha yuhibbut tawabin Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena Allah suka dengan ibadah tawabat Maka Allah mentakdirkan manusia Menciptakan manusia memiliki potensi untuk bersalah Tidak ada manusia yang tidak bersalah Semua manusia bersalah Rasulullah SAW bersabda Kullu bani adam khattah Wa khairul at attawabun seluruh anak Adam pasti berbuat dosa dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertobat. Jadi Allah menciptakan mereka memiliki potensi berdosa karena ada tujuan yang mulia, itu agar mereka apa bertobat. Kalau mereka berdosa tidak bertobat maka binasalah dan celakalah mereka. Tetapi Allah ciptakan mereka manusia yang memiliki potensi berdosa agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh anak Adam kalau nenek moyang kita Adam alaihissalam bersalah. Maka demikian juga keturunannya. Nabi Adam alaihissalam tatkala dilarang oleh Allah subhanahuwataala untuk mendekati sebuah pohon dan tidak boleh dimakan dari pohon tersebut. Ya, mereka Nabi Adam dan istrinya terpedaya oleh tipuan syaitan yang datang berlagak sebagai penasehat. Ya, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tergoda dengan godaan yang luar biasa dari iblis. Allah sebutkan dalam surah Al-Araf wa qasa huma inna lakuma la minan nasihin padallahuma bighurur ya kata Allah Subhanahu wa taala maka iblis bersumpah bahwasanya saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua dalam ayat yang lain wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asjrati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidain Iblis mengatakan Sebenarnya Allah larang itu ya Kalian makan buah ini Karena kalau kalian makan buah ini Kalian akan bisa menjadi naik Menjadi malaikat Dan kalian akan bisa kekal selama-lamanya Jadi Iblis menggambarkan Seakan-akan Adam kalau dia tidak makan buah ini Dia akan mati Dia tidak kekal Padahal kita tahu Kalau orang di surga kekal atau tidak Kekal Tapi Iblis menggoda Adam Dengan mengatakan Kalau kau tidak makan buah ini Kau akan Mati. Tapi kalau kau makan, kau akan jadi malaikat dan kau akan kekal di dalam surga ini selama lamanya. Bahkan iblis tadi bersumpah demi Allah kata iblis. Nabi Adam selama ini tidak pernah digoda. Ini baru pengalaman pertama digoda. Nabi Adam pernah digoda sebelumnya tidak? Belum pernah. Belum pernah. Nabi Adam Hawa digoda. Baru pertama kali pengalaman digoda oleh iblis. Yang goda bukan anak buah iblis, langsung iblisnya. Nah, kalau kita yang goda biasanya anak buahnya, ya? paling croco-croco yang goda. Sudah KO. Ini yang goda Nabi Adam dan nenek moyang kita yang goda siapa? Langsung bosnya. Langsung iblis. Dan godaan dengan sumpah. Wa sama huma. Iblis bersumpah. Inilamu inilakumala minan nasihin. Su aku benar-benar ingin beri kebaikan bagi kalian berdua. Akhirnya Nabi Adam alaihi dan istrinya Hawa makanlah buah tersebut. Falam madqa syajarata badat lahum sa'atu huma wa tafiqa yakhsifani jannah. Kata Allah Wa aso Adamu Robbahu fagowa. Ketika mereka makan maka terbukalah aurat mereka, mulailah mereka mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka. Mereka malu. Ya, akibat dari makan buah tersebut tersingkaplah aurat mereka. Ya. Maka Allah berfirman, Wa aso Adam. Allah telah ber, Adam telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa Kemudian dia langsung bertaubat dengan doanya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin." Doa yang sangat menakjubkan. Nabi Adam dan Hawa berkata, "Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khosirin." Sungguh kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah pun menerima Taubat Nabi Adam AS, tetapi tetap Allah beli hukuman. Meskipun diterima taubatnya. Diturunkanlah Nabi Adam dari surganya. Nah, kalau Adam berdosa, maka anak keturunannya juga berdosa. Oleh kerana, bukan kita saja yang berdosa. Bahkan para ambiak, para Nabi juga pernah bersalah. Tapi mereka maksum. Bedanya Nabi dengan kita apa? Kalau kita tidak maksum. Kalau para Nabi maksum, maksudnya apa? Mereka kalau salah langsung ditegur. Mereka kalau salah langsung apa? di? Tugur. Kalau kita bersalah, tidak ada yang tegur Tidak ada ayat yang turun. Tidak ada malaikat jibril menegur. Kalau para nabi mereka bersalah. Namun begitu mereka bersalah, langsung mereka ditugur. Nabi Adam salah ditugur. Nabi nuh alaihissalam pernah berdoa kepada Allah agar putranya diampuni oleh Allah. Inna benimin ahli wa inna wa ada Ya Allah sungguhnya ini putraku yang kafir yang tidak mau beriman kepada nabi nuh. Kata nabi nuh ini adalah puteraku. Dan ia adalah dari keluargaku. Allah tegur Innu leisa min ahlika Innu amalun gairosale. Falasalimala isalaka behilm Inni aidduka antakuna min al jahilin. Allah tegur wahai Nuh, itu anakmu bukanlah keluargamu. Dia orang kafir melakukan perbuatan yang salah, gairosale yang tidak benar. Maka jangan kau minta kepada aku tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nabi nuh minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nabi nuh pernah bersalah, kemudian minta ampun. Seperti nabi adam pernah bersalah, kemudian minta minta ampun. Nabi musa alaihissalam juga pernah bersalah. Bawakazahu musa fakaldoh alaihi. Nabi musa waktu ada dua yang bertengkar, satu dari bani israil, satu dari suku kipti. Yang dari bani israil minta tolong kepada nabi musa. Nabi musa pun menolong. Sukunya kemudian dia pukul lawannya. Dia tidak bermaksud membunuh. Namun karena Nabi Musa begitu kuat sekali hantam langsung tewas orang tersebut. Dia tidak bermaksud membunuh, hanya ingin beri pelajaran. Tapi kebablasan akhirnya apa? Matilah orang tersebut. Dan Nabi Musa kemudian minta ampun kepada Allah. Kata Allah: "Fagofarolah". Allah ampuni Nabi Musa. Itu bedanya para nabi. Mereka kalau salah mereka langsung ditegur. Demikian juga nabi-nabi yang lain juga pernah bersalah. Dan diantara nabi yang pernah bersalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersalah dalam bahkan Allah turunkan ayat-ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu gara-gara ingin menyenangkan istrinya. Allah tegur dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagimu hanya karena ingin mencari keridhaan istrimu. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi saw sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, seorang yang buta datang menemui Nabi saw. Nabi saw ingin didakwahi dia tidak tahu kalau Nabi sedang sibuk mendakwahi orang-orang pembesar, orang-orang Quraisy. Maka Nabi merasa terganggu, karena dia sedang konsentrasi mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Maka dia pun berpaling wajahnya, berpaling dari Orang buta tersebut, sahabat yang buta tersebut Wajahnya bermuka masam Waktu Nabi berpaling dan wajahnya bermuka masam Apakah orang buta itu lihat atau tidak? Tidak lihat, tapi Allah lihat Allah tegur, kata Allah Aba anja al wa ma la allahu Dan ini diabadikan dalam Al-Quran Dia berpaling Dia bermuka masam dan berpaling si, si sahabat yang buta Ibnu Umi Maktum tidak tahu Tapi Allah tahu Nabi muka masam dan terpaling maka Allah tegur. Maksud saya jangankan kita para nabi juga mereka pernah bersalah. Namun kesalahan mereka sedikit, tidak banyak. Dan mereka maksum kalau mereka bersalah langsung pasti ditegur oleh Allah subhanahuwataala. Itu namanya mereka maksum terjaga. Nah kita lebih sering melakukan dosa-dosa. Dan hendaknya kita mencontohi para Ambiah, para Nabi. Kalau kita bersalah, segera kita bertobat kepada Allah. Jangan kita tunda tobat kita. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Sedang bermaksiat, kita tunda tobat kita. Tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahuwataala dan welaihiyouthubillah. Kita tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahuwataala. Saya kembalikan lagi bahasanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan potensi memiliki kesalahan. Dalilnya tadi kullu bani adam khata seluruh anak Adam pasti apa? bersalah. Wa khairul at tawabun dan sebaik-baik yang bersalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dalam hadis qudsi Allah berfirman. Ya ibadi innakum tukhtiuna bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum wa ayanak adam Sungguhnya kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Kalian berbuat dosa siang dan malam. Dan Aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka mohonlah ampunan dariku niscaya Aku akan mengampuni kalian. Ini dalil bahwasanya kita pasti berdosa. Bahkan kalau kita tidak berdosa, Allah murka. Allah ingin kita berdosa agar kita bertobat. Karena taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Laulam lam bu la zahab Allahu bikum." ثُمَّ جَأَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُنَ اللَّهِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ Kalau kalian tidak berdosa, kata Nabi Alaihi Wasallam, maka Allah akan binasakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak berdosa, padahal Allah cinta dengan orang-orang yang bertawabat. ثُمَّ جَأَ بِقَوْمٍ Allah akan musnahkan kalian, lalu Allah datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni, ampuni mereka. Jadi sekali lagi saya katakan hikmah, Allah tidak suka dengan maksiat, benar. Allah tidak suka hambanya bermaksiat. Allah benci dengan kemaksiatan. Allah benci dengan kekufuran. Tetapi Allah mentakdirkan manusia memiliki potensi bermaksiat agar mereka melakukan suatu perkara yang diberi cintai oleh Allah Yaitu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ya. hadis hadirat yang rahmatilah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya. Uh, Keutamaan bertawabat yang pertama adalah orang yang bertawabat dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang yang bertawabat. Allah mencintai orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah gembira kalau ada orang yang bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada orang yang bertawabat. Dalam hadis sahih muslim yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, Lallahu ashaddu farahan. Bitaubati abdihi Hina yatubu ilaihi Min ahadikum kana Birahilatihi kana biardhi Biardhi falatin fanfalatat minhu Kata Rasulullah SAW Sungguhnya Allah lebih gembira Dengan taubatnya seorang hamba Yang kembali kepada Allah Daripada gembiranya seorang Di antara kalian yang dia membawa ontanya Di tengah padang pasir tiba-tiba ontanya Pergi ucul lepas Wa alaihi taslimu wa sholawatuhu dan ternyata di onta tersebut ada makanan dan minumannya bekalnya semuanya di onta tersebut. Jadi dia pergi ke tengah padang pasir, tahu-tahu ontanya pergi dan pergi sekaligus bawa ke bekalnya. Apa yang dia lakukan di tengah padang pasir? Tidak bisa lepas dari tengah padang pasir seperti itu dia tidak bisa pergi. Tatkala ontanya pergi dengan bawa bekalnya seluruhnya, maka dia putus asa. Qod aisyah min rahilatihi. Maka dia pun putus asa dari ontanya tidak mungkin kembali lagi. Faltu jaa. Tak tahu ilmu sejarah, maka dia pun pasrah menunggu kematiannya. Dia pun berlind, ber, bernaung, berbaring di bawah sebuah pohon. Ya, nunggu kapan kematian datang kepada dia secara bertahap, kehausan, kelaparan sehingga akhirnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fabbain nama huwa kadalik. Tatkal dia sudah putus asa, tinggal tunggu kematian. Yakin bahasnya dia akan mati, tidak ada keraguan sama sekali. Itu huwa bihak kaimah. Tiba-tiba ontanya yang pergi tadi muncul kembali. Wahai hatta amuhu shallallahu alaihi dan yang menakjubkan lagi bekalnya masih ada di atas onta tersebut maka dia pun bangkit segera faahhoda bi khitoa miha lantas dia segera mengambil tali kekang onta tersebut kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala seraya berkata Allahumma anta abdi wa ana rabku ya Allah semuanya engkau adalah hambaku adlat aku adalah Tuhanmu kata nabi saw akh to amin syida til farah dia salah ngomong karena saking gembira apa dia bilang ya Allah engkau adalah hambaku Aku adalah Tuhanmu, maka aku bersyukur Kepada kamu, ini saking, saking senang Saya rasa kita kita pun Meskipun kita senang kayak apapun Tidak pernah kita ngomong kayak gitu Ini saking senangnya, kenapa? Dia merasa akan meninggal, dia pasti mati Tahu-tahu Kepastian mati tersebut hilang Ontah yang Tadi dia yang hilang, yang sudah dia putus asa Tiba-tiba muncul Kembali, saking gembiranya jadi makanan tadi. Allahumma anta abdi wa ana rob bukiya Allah. Semuanya aku ni Tuhanmu dan ku adalah hambaku. Aku amin. Syifatul farah. Sampai dia mengucapkan ucapan kekufuran karena saking gembiranya. Nah, gembiranya orang ini masih lebih kalah daripada gembiranya Allah dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin anda bingung kok bisa Allah senang, Allah gembira. Saya bilang, wajar ya. Bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita terhadap kita. Kalau ibu kita mungkin masih meninggalkan kita. Kalau Allah tidak tinggalkan kita. Kalau sahabat kita bisa tinggalkan kita. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kita banyak salah kepada Allah. Selama kita kembali kepada Allah. Ya, Kita dapati ada sebagian orang tua. Tidak mau lagi terima anaknya sebagai anaknya. Ada. Saking emosinya. Saking dia sering sering membangkang kepada ibunya. Membangkang kepada orang tuanya. Diusir rumahnya. Kalau Allah tidak. Allah tidak pernah mengusir kita. Kita sendiri yang pergi. Allah tidak pernah mengusir kita dari bubunya. Kita sendiri yang pergi. Kita sendiri tidak ingin kembali Tapi kalau kita kembali, kapan saja Allah gembira Oleh karenanya, tatkala Suatu kondisi dalam sahih Muslim Tatkala Rasulullah SAW menerima adanya tawanan-tawanan perang Di antara tawanan-tawanan perang itu ada seorang ibu Ada seorang ibu Yang dia kehilangan anaknya Dia kehilangan anaknya Maka dia pun mencari-cari anaknya yang hilah tersebut Dan kita kalau kita boleh e, sampaikan bahwasannya Gambaran cinta yang paling besar di dunia ini Adalah gambaran cinta seorang ibu kepada anaknya Lebih daripada suami kepada istrinya Lebih daripada ayah daripada anaknya Lebih daripada kakak terhadap adiknya ya, Cinta yang paling besar Kasih sayang yang paling besar Yang mungkin tergambarkan di bumi ini Adalah seorang ibu terhadap anaknya Ini cinta yang paling besar Nah Cinta seorang ibu kepada anak juga bertingkat-tingkat Cinta antara seorang ibu terhadap anak. Yang paling besar adalah kondisi yang akan disebutkan oleh Nabi. Jadi setelah seorang ibu masuk dalam medan pertempuran, kemudian diri tawan, anaknya hilang. Kemudian dia menangis mencari-cari anaknya. Ini bagaimana kita tahu kerinduan dia terhadap apa? Anaknya. Dia menangis untuk mencari-cari di mana? Anaknya. Sampai... Akhirnya didapatkan anaknya tersebut yang dia cari. Tatkala dia dapatkan anaknya tersebut segera dia peluk, segera dia susui, segera dia dekap erat-erat. Tatkala itu cintanya sangat tinggi, tidak ada yang lebih cinta seperti ini. Memang dia cinta sama anaknya. Tatkala kondisi biasa, namun tatkala kondisi seperti ini, tatkala baru kehilangan anaknya, tahu-tahu dia mendapati anaknya, kemudian dia peluk, dia dekap, maka ini cinta yang sangat luar biasa. Nah, ternyata kata Nabi, waktu Nabi melihat kondisi seperti ini. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Atarauna anna hadhihi tarihatun waladaha finnar?" Bagaimana para sahabatku, menurut kalian ibu yang seperti ini yang baru kehilangan anaknya kemudian dia dekap akan melemparkan anaknya di api?" Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, tidak mungkin ibu seperti ini, dia baru saja kehilangan anaknya, dia berusaha mencari-cari anaknya, kemudian dia dapati dia dekap kemudian lempar ke api, tidak mungkin." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah lebih arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya. Nah, kalau antum bisa bayangkan seorang ibu, antumlah jadi orang tua. Anak anda, anak-anak antum bandel misalnya. Anak ibu bandel. Anda jengkel dia, ya? mungkin anda mungkin jewer, anda beri hukuman, mungkin dia pergi dari rumah. Anda pasti rindu, kapan anak kita? Kembali. Begitu dia kembali, kita bahagia setelah lama dia pergi, membanggang, kemudian dia balik, tahu-tahu dia minta ampun kepada kita minta maaf kepada kita ya. dengan kesungguhan maka tentunya kita sangat sayang kepada anak kita tersebut maka Allah lebih utama kalau kita pergi jauh kita tinggalkan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala Allah terus buka pintu taubat kapan kita kembali maka Allah sangat sayang kepada kita lebih daripada sayang sayangnya seorang ibu yang anaknya nakal kemudian sadar Allah lebih sayang kepada kita oleh karena saya maksud saya Jangan pernah ragu untuk bertobat. Semakin anda sering bertobat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau masalah dosa tidak bisa kita hindari. Rasulullah SAW bersabda, Istaqimu walantushuh. Istiqomalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Kita tidak mungkin lurus terus, pasti ada belok kanan, belok kiri siapapun dia. Kalau nabi saja bisa bersalah, apalagi apalagi Ustaz. Kalau Ustaz saja bisa bersalah, apalagi apalagi jamaah. <laughs> Enggak bukan gitu ya. Ustaz juga bisa salah, jamaah juga bisa bersalah. Ya. Kalau orang yang tiap hari ngaji aja baca Quran bisa bersalah, apalagi yang kerjanya di pasar, <laughs> ketemu dengan macam-macam orang di kantor. Kita semua semua orang bersalah. Makanya saya katakan taubat itu adalah kewajiban setiap mukmin siapapun dia. Mau ulama pasti punya salah, mau ustaz pasti punya salah. Ya, siapapun pasti punya punya salah dengan kesalahannya masing-masing. Dengan model kesalahannya masing-masing suami punya salah, istri punya salah, anak punya salah, bapak juga punya salah. Ayah dan ibu juga punya punya salah. Jadi, perkara yang pertama harus kita yakini bahwasanya orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauk para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya Allah ya Tatkala seorang hamba bertobat, bukan cuma dosanya hilang. Kalau dosanya hilang sudah pasti. Jadi dia salah bertobat jadi nol, bukan cuma nol, bahkan Allah kasih plus nilai tambahan. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Adapun kalau orang berdosa bertobat dosanya hilang ini sudah pasti. Kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ata ibu mina zambi kamilah zamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, orang dia sudah bertobat ditipek sama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bukan cuma di ditipeks bahkan diberi bonus, diberi bonus yaitu dijamin masuk surga. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana seorang bersalah dia bertobat bukan cuma dihapuskan dosanya bahkan dikasih bonus. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim ya ayu ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan hasuha. Asarabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, ya bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan dengan taubat yang sungguhnya. Asarab bukum ayukafiraa angkum. Ya, bisa jadi Allah subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini jelas dia punya dosa-dosa. Yang kedua, wahyudhilakum jannatintajerimintahtihal anhar. Semoga Allah masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi subhanallah ternyata bertobat itu bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, bahkan diberi bonus untuk masuk surga. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat surat ke-40, Allah menyebutkan tentang perkataan para malaikat. Para malaikat berkata, "Faghfir lilladheena taabu wa ttaba'u sabiilaka wa qihim 'adzaabal jahim." Ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat ya Allah. Ini yang doa malaikat. Alladhina yahmiluna al'arsya wa man bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ya, para malaikat membawa arsy Allah, malaikat khusus, malaikat yang bawa apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah. Ya. tabu ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat. Jadi yang doakan malaikat, malaikat khusus lagi. Malaikat spesial. Mendua, berdoa agar Allah mengampuni orang-orang yang bertobat Dan mengikuti jalan Allah Kemudian mereka berdoa juga adab al -jahim. Jauhkanlah mereka dari azab neraka jahannam Nah kalau kita yang doakan manusia kurang keren Itu pun belum tentu diterima ya. Tapi bagaimana lagi yang mendoakan adalah malaikat Maka seorang yang bertobat tentu beristighfar Astagfirullah, Astagfirullah, Allahumma ini atubu ilaih Robbi gfirli wa tub 'alayya. Robbi gfirli wa tub 'alayya. tubu ilaihi. Sering kita beristighfar, sering kita bertaubat, malaikat terus doakan kita. Malaikat terus doakan, doakan kita. Maka jangan lupa untuk basahi lisan Anda untuk beristighfar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati di hari kiamat kelak di catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang yang beruntung, bahagia. Kenapa? Banyak manfaat kelak beristighfar. Tadi dicintai oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dimasukkan dalam apa? Surga. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala, dan ini meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, namun tohir ayat dan tohir hadis menunjukkan seorang yang bertobat dengan taubatan nasuha bahkan maksiat yang pernah dia lakukan akan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Maksiat yang dilakukan ini bonus lagi lebih daripada sebelumnya. Jadi dosa yang pernah dia lakukan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Perubahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah maksudnya dulu dia pernah gibah kemudian dia bertobat benar kemudian jadi kebaikan? Ataukah maksudnya bukan dirubah jadi kebaikan, tapi maksudnya dia meninggalkan akhirnya sekarang dia berbuat kebaikan. Tapi tohir ayat dan tohir hadis menunjukkan makna yang pertama. Benar-benar, misalnya dia melakukan zina. Zina ini dosa. Harusnya diletakkan di ini berat ini zina dosa besar diletakkan di timbangan keburukan karena dia bertobat kepada Allah ini dipindahkan ke timbangan ke kebaikan ini luar biasa ini ada banyak ulama pendapat seperti ini dalilnya firman Allah dalam surat Al Furqan kata Allah subhanahu wa taala Allah bercerita tentang ibadur rahman hamba-hamba Allah yang dipuji Allah Allah disebut dengan hamba-hamba Allah yang maha pengasih Di antara ciri mereka kata Allah subhanahu wa taala والذين لا يدعون ما الله إلا آخر Wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalka athama yudhaf lahu adza yudhaf lahu al adhabu dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan tidak berdoa kepada selain Allah dan orang-orang yang tidak membunuh orang lain kecuali dengan hak dan orang-orang yang tidak berzina wa may yaf'al dhalika barang siapa melakukan dosa ini berbuat syirik berzina membunuh orang lain maka akan dimasukkan dalam neraka jahanam dan diperberat hukuman siksaannya kepadanya. Kata Allah illamantaba kecuali yang bertobat. Yang bertobat dari tiga ini, bertobat dari syirik, bertobat dari zina, bertobat dari membunuh orang lain. Illamantaba wa amana wa amila, amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah yang keburukan-keburukan mereka dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini dijadikan oleh sebagian orang, sebagian ulama bahwasanya benar-benar yang harusnya diletakkan di timbangan keburukan, diletakkan di dalam timbangan apa? Kebaikan. Ada pendapat sendiri. Ini didukung oleh hadis yang lain, suatu hadis. Saat kala Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang dia disidang oleh Allah SWT. Dan dia memiliki dosa-dosa kecil, dia memiliki dosa-dosa besar. Maka Allah berkata kepada para malaikat, sidang dia, tunjukkanlah dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan dulu dosa-dosa besarnya. Maka ditunjukkan. Bernakah kau pernah melakukan demikian dosa kecil? Mungkin lihat cewek, mungkin enggak pandang jaga pandangan mata, entah ngapain. Pokoknya dosa-dosa kecil ditumbuk ditampakkan, dan dia mengaku seluruh dosa-dosa kecil tersebut. Sementara dia musfig, dia ketakutan. Ini berdosa-dosa kecil diungkap, dia ketakutan jangan sampai dosa besarnya juga apa diungkap, dia malu. Setelah diungkapkan dosa-dosa kecilnya, tiba-tiba Allah berkata, karena dia sudah bertobat kepada Allah, kata Allah, ini dosa-dosa kecil dirubah jadi apa? Kebaikan, maka dia gembira subhanallah Ternyata dosa-dosa kecil yang dia lakukan Tadi ditunjukkan, dirubah jadi awalan apa? Kebaikan, maka dia berkata Ya Allah, saya punya dosa-dosa yang lain Kok tidak belum kok belum ditunjukkan ya Allah Maka Rasulullah SAW tertawa Waktu dia bilang begitu, tadinya dia ketakutan Jangan sampai ditunjukkan dosa-dosa besarnya, sekarang dia malah nuntut Saya juga masih punya dosa-dosa yang lain Yang Allah, lam arahu hahuna Saya belum lihat sekarang, dia berharap Ditampakkan dosa-dosa besarnya dan dirubah lagi menjadi apa? Kebaikan ini memperkuat makna ayat doha dari ayat dalam surat Al Furqan. Ini diantara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diantara kutaman bertobat dan beristiqfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan cuma berikan janji-janji akhirat, bahkan janji dunia. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ini sebagaimana uh, diriwayatkan dari Hasan Al Basri. Waktu ada seorang datang kepada Hasan Al Basri meng mengeluh kepada Hasan Al Basri, Wahai Hasan Al Basri. Ya apa namanya saya sudah lama menikah namun tidak punya anak kata Sanal Basri beristighfar lah kau perbanyak istighfar. Datang lagi orang kedua bertanya ya Sanal Basri saya sudah lama ya saya tidak miskin dilanda dengan kesulitan ekonomi miskin kata Sanal Basri banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi datang ya Sanal Basri kebun-kebun kita kering tidak ada hujan turun kata Sanal Basri beristighfar lah kepada Allah Subhanahu wa Maka muridnya yang dengar ini heran. Wahai guru kami Anda setiap ada yang datang selalu suruh apa? istighfar. Memang benar istighfar dan tobatlah kunci segala musibah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, tidaklah datang bala illa bi dzam. Ya, tidaklah datang dosa, tidaklah datang bencana dan malapetaka kecuali karena dosa. Wa maruf ya ila dan tidak akan terangkat kecuali dengan apa? Bertobat. Kemudian Sal Basri menyebutkan dalil yaitu dalam surat Nuh. Tatkala Nuh alaihi berkata kepada umatnya, Faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, "Faqultu staghfiru rabbakum." Aku berkata, "Istaghfiru rabbakum." Mintalah ampunan bagi terhadap Rabb kalian. Padahal kaum Nabi Nuh orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau bertobat Allah akan bukakan kenikmatan dunia. Kata Nabi Nuh, Istighfar Robbakum Inna Hukana Gofar. Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama Aaaleikum Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat bagi kalian. Hujan lebat tapi berkah, bukan hujan bencana. Bikin banjir sana sini tidak. Tapi hujan yang lebat, ya, yang yang membawa berkah. Tatkala mereka tidak bertobat, maka Allah turunkan hujan yang bawa bencana. Kaum Nabi Nuh ditimpa hujan atau tidak? Hujan tapi hujan bencana. Kenapa karena mereka tidak bertaubat. Jadi hujan itu bisa hujan rahmat, bisa jadi hujan bencana. Nabi dulu pertama tawarkan. Fa qul ustaghfiru rabbakum wa tubu Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang deras, namun hujan yang rahmat. Namun mereka tidak bertaubat. Mereka tidak bertaubat, mereka semakin membangkang. Akhirnya Allah turunkan hujan azab yang menenggelamkan mereka. Kemudian kata Nabi dulu Wajum di bi amwalin wabanin. Kalau kalian bertobat, Allah akan memberikan kepada kalian anak-anak. Kalian punya anak banyak, dan kalian akan diberikan harta yang banyak. Wajjalakum jannah, tin wajjalakum anhar. Dan Allah akan menjadikan membukakan bagi kalian kebun-kebun yang subur, dan Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Maalakum la tarjuna lilahi wa qarah. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala? oleh Berikutnya orang yang bertobat. Bukan cuma dia mendapatkan janji akhirat. Bahkan janji dunia juga dia akan mendapatkannya. Makanya yakinlah kalau antum dapat masalah apapun. Dapat musibah apapun. Hati gundah gulana. Saat itu banyak beristighfar. Perbanyak istighfar Allah akan berikan apa? Solusi. Banyak bertobat kepada Allah. Yakinlah bahawa tidaklah antum dilanda dengan kesulitan. Tidaklah antum dicaci maki orang lain. Tidaklah antum mungkin diomelin sama istri. Tidaklah antum disusahkan rezekinya oleh Allah. Kecuali karena dosa-dosa antum maka segala perkara solusinya adalah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ini sekelumit keutamaan-keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas masalah taubatnya. Yang pertama, bahwasanya kita wajib untuk bertobat dari semua dosa, bukan cuma dosa besar. Bahkan dosa kecil pun kita wajib untuk apa? Bertobat. Dalilnya dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfadzu furujahum, dzalika azka lahum, inna Allah khabirum bima yasnaun." wa الْمُؤْمِنَاتِ mu'minati مِنْ أَبْصَارِهِنَّ absarihinna wa وَلَا يُبْدِينَ wala إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا dhahara minha kata allah subhanahu wa ta'ala katakanlah terhadap lelaki-lelaki mukmin ini pembicaraan terhadap lelaki mukmin bukan yang tidak beriman katakanlah kepada para lelaki mukmin yaghuddu min absarihim agar agar mereka menjaga lebih suci bagi hati mereka lebih mengkhusyukan salat mereka innallaha khabir bima yastaoon sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan ini Allah berbicara tentang menundukkan pandangan tidak boleh mengumbar pandangan di akhir ayat kata Allah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang yang beriman semoga kalian beruntung kata Syekh Muhammad bin Shalal Al Utsaimin ini dalil bahwasanya tidak menundukkan pandangan Mengumbar pandangan. Dan dia dosa kecil. Tetap diwajibkan untuk apa? Bertobat. Karena Allah buka ayat tersebut dengan. Mengumbar pandangan. Larangan mengumbar pandangan. Dan Allah tutup ayat tersebut dengan menyuruh untuk. Bertobat. Ini dalil bahwasanya kita wajib bertobat dari segala dosa. Termasuk dosa-dosa kecil. Di antaranya dosa. Mengumbar pandangan. Dari sini kita sadar para hadir dan hadirat yang dirahmati Rasulullah SWT. Bahwasannya semakin. Semakin menguatkan bahwasanya kita harus sering beristighfar. Semakin menguatkan kita harus sering apa? Beristighfar. Karena kita tahu ada dosa kita banyak. Kalau kita merenungkan dosa yang muncul gara-gara pandangan saja sangat banyak. Siapa di antara kita yang bisa menjaga pandangannya 100% enggak ada. Sekarang fitnah di mana-mana. Fitnah di HP ada fitnah. Orang buka HP, lihat berita, lihat macam-macam pasti ada gambar perempuan yang tersingkap auratnya. Dia membuka Facebook, pasti ada gambar-gambar wanita yang tersingkap auratnya. Dia buka artikel, dia buka apa saja pasti ada, tersingkap wanita yang auratnya tersingkap. Nonton berita apalagi, apalagi nonton sinetron, jelas. Maka semakin menunjukkan dia harus bertobat kepada Allah. Dia keluar naik motor, sudah. Naik mobil, di luar di jalan, pasti ada yang tersingkap apa, apa auratnya. Beda kalau kita di Madinah. Di Madinah, tundukan pandangan sangat mudah. Enteng ngumbar-ngumbar pun tidak ketemu. Kenapa orang tertutup auratnya? Mau lihat apa? Lihat batu, lihat batu. Ya. Ya, ada gambar-gambar di luar, Nggak ada iklan-iklan macam-macam. Ya. Lihat perempuan juga bercadar ya. Terus apa yang mau dilihat? Ya paling kelihatan mungkin, uh, oh, perempuan itu pakai cadar hidungnya mancung, ini pasti cantik dalamnya. Ya, mungkin pikirannya seperti itu. Ya. Atau yang mungkin ada yang buka wajahnya, itu pun masih hilaf tentang wajah aurat atau tidak. Tapi intinya adapun aurat wanita tertutup, anda mau ngumbar pandangan pun tidak ada yang anda lihat tapi anda di Jakarta, anda tundukkan pandangan pun pasti anda melihat ya, anda masuk ke mall kemana, wah dilihat di bawah, tunduk lebih parah di bawah, ya, lihat ke atas juga ada sepaya. Jadi ini semakin menunjukkan kepada kita wajib untuk kita bertobat kalau kita berbicara dosa yang berkaitan dengan mata saja tidak pernah selesai dosa kita ini nanti bilang saya mau bertobat besok nanti lihat lagi ente bilang saya bertobat, bertobatan, besok, jangankan besok nanti sore ente ke mall sudah lihat lagi ya malah saya masih ingat waktu saya pertama kali turun pernah turun di bandara bersama anak-anak muda Saudi kayaknya baru pertama kali pergi ke Jakarta kita sama-sama ngantri bagasi selama ngantri bagasi ini ada anak muda jenggotnya panjang, astagfirullah astagfirullah terus kalau <tulah> saya sudah jarang-jarang <tulah> dia baru pertama kali dapat fenomena di bandara kayak gitu kan dia ngantri, Astagfirullah. Oh, Depan dia orang, -orang ngantri cewek ceweknya kayak gitu. Samping kanan juga, samping kiri kaya gini. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Sampai tengok, Astagfirullah, tidak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan terus-urusan. Jangan-jangan besok sudah biasa lagi. Kita sekarang sudah terbiasa maksiat tersebut. Terbiasa. Sekarang gampang melihat Facebook. Ada yang mau jadi teman, lihat dulu. Cantik nggak? Kita saja ngecek. Kalau tidak cantik, kita tolak. Kalau cantik, oke lah lihat dulu. Sudah menikah belum? Artinya... Kita sendiri mencari fitnah, di sini mencari fitnah. Saya katakan kalau di Madinah antum cari pun tidak dapat di jalan. Di sini antum tidak cari pun dah, datang maksiat terus. Nah, kalau kita tahu bahwasanya dosa yang berkaitan dengan pandangan saja tidak bisa kita terhindar darinya, maka kita tahu bahwasanya kita harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ini yang pertama. Kita harus bertobat dari segala hal termasuk dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Yang kedua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT ya. uh, Yang harus kita sadari bahawasanya Ini merupakan ayat yang beri kabar gembira kepada kita ya. Bahwasanya yang boleh masuk surga Bukan cuma orang yang tidak berdosa Bahkan orang yang berdosa juga boleh masuk surga Bahkan orang yang berdosa dengan dosa besar juga boleh masuk surga Dengan syarat dia apa? Bertobat Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menyebutkan tentang surga dalam surat Al Imran Wasari ulamaq firatimir Rabbi kumajnatin wa al samawat wa al ardh idd al muttaqin aladzina yufiquna fi srrai wa dzrrai wa al kazi min al qaidah wa al aafiyah in nas wa al lahihi wa al muhsinin waladzina idza faalufaahis syatan al dzalamufusam dzakarullah fasyabfarul idnubihi. Kata Allah bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang surga Allah seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siap orang bertakwa, Allah sebutkan ciri-cirinya. Yang berinfak di jalan Allah. Bersedekah meskipun dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit. Kalau dia lapang infaknya banyak, kalau sulit infaknya meskipun lebih sedikit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat Allah sebutkan. Tadi yang berinfak. Yang bersifat yang pertama, kemudian yang kedua, Allah sebutkan tentang orang yang uh, menahan hamar. Yang ketiga Allah sebutkan orang yang memaafkan orang. Yang keempat kata Allah, waladina idha faalu fahisha. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan fahisha, fahisha itu dosa besar seperti zina, homoseksual dan yang lain. Dosa keji, ya zina. Walladzina idza faalu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wallaha fatakallamaa an mereka berbuat dosa zina mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bertaubat fastagfiru li dzunubihim kalau mereka bertaubat atas dosa-dosa mereka ternyata orang yang berzina bisa masuk surga syaratnya bertaubat dan ini ayat saya akan memberikan harapan kepada seorang mengatakan ustaz saya pernah berzina apa saya masih bisa masuk surga bisa saya pernah membunuh orang lain ya ustaz apa saya bisa bisa masuk surga bisa dengan syarat taubatan apa? Nah, suhaya. Ya, Ustaz, saya pernah makan riba, saya pernah bekerja di bank riba bertahun-tahun. Apakah saya masih di dalam surga? Bisa. Kalau anda bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh dosa-dosa, kalau kita bertobat kepada Allah, makanya saya katakan ayat ini, ayat termasuk ayat yang saya harapan. Bagaimana Allah sebutkan bahawa seorang orang-orang yang melakukan perbuatan keji seperti zina, ternyata bisa masuk surga dengan syarat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah suatu dengan Allah merasa dosa kita wah dosa sangat banyak ini bagaimana Allah terima apa dosa? Terima tobat saya dosa saya terlalu banyak. Jangan ragu setan akan datang kepada kita menyuruh kita untuk tidak bertobat dengan menggambarkan bahwasanya dosamu sangat besar tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah bahwasanya rahmat Allah sangat luas dan ampunan Allah sangat luas. Kata Abu Nawas Ya Rabbi, in azmat zinubi kathra tan. Waladad alimtu bi anna afwa ka Kata bu nawas. Ya Allah. Ya Rabku, Meskipun dosaku sangatlah banyak, bertumpuk-tumpuk, namun saya sungguh telah mengetahui bahwasanya ampunanMu lebih luas daripada, lebih banyak daripada dosaku. Oleh kerana, ya, kita akan sebutkan bagaimana para pelaku pelaku dosa besar Allah sebutkan dalam Al-Quran. Masih ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang nyata adalah Fir'aun. Fir'aun al-la'in Al-Anatullah Alaih Fir'aun. Siapa yang lebih bijak daripada Fir'aun? Ya, ada yang lebih bijak daripada Fir'aun. Ngaku sebagai Tuhan. Ya, namun Allah begitu rahmatnya kepada Fir'aun. Ingin Fir'aun taubat. Antum bayangkan kita nggak usah bicara tingkat Fir'aun. Bicara kita misalnya kita punya perusahaan, kita yang bikin kita punya perusahaan dari 0 dari awal sampai akhir. Kita yang bikin, biayanya misalnya 1 triliun Dan ada di antara Pekerja kita yang waktu lahir Kita yang bayarin dia lahir Waktu istrinya masih hamil Kita yang biaya rumah sakitnya Kemudian anak ini pun lahir Kita kasih makan, kita kasih latih Kita semuanya ditanggung kita Tahu-tahu dia ngaku punya pemilik perusahaan Tahu-tahu dia ngaku Dia yang bikin perusahaan Kira-kira kita jengkel atau tidak Oh jengkel langsung kita penggal kepalanya kalau perlu Ini kurang ajar, gak tahu diri ya saya yang dulu biayain dia waktu dia masih hamil dalam kandungan ibunya. Saya yang biayain operasinya waktu sesar saya yang bayar. Saya yang kasih makan dia. Saya yang pekerjakan dia. Dia jadi pekerja saya. Sekarang kamu ngaku punya perusahaan juga. Emosi. Ini mirip dengan seperti Firaun. Firaun ini siapa? Manusia. Dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Terus ngaku sebagai Tuhan. Allah tidak langsung kirim halulintar. Tertewas. Bisa Allah kirim apa? Atau tiba-tiba Allah kirimkan macam makan kepalanya aku sebagai Tuhan. Tidak. Tapi Allah maha lembut dan Allah maha pengasih. Allah kasih kesempatan. Padahal Fir'aun begitu bejatnya. Bejat Kebejatan Fir'aun bukan cuma itu. Dia ngaku sebagai Tuhan. Yang kedua dia membunuh anak-anak. Bayangkan dahulu anak-anak yang lahir di Bani Israel ditungguin. Dulu enggak, belum ada USG. Belum ada. Jadi waktu ada anak lagi, ibu-ibu lagi hamil didata, di sensus sama petugas Fir'aun. Mereka tahu oh, sebentar lagi mau lahir. Begitu mau lahir mereka tungguin. Begitu yang keluar anak perempuan dibiarkan hidup. Begitu yang keluar laki-laki langsung disembelih di tempat. Ini kerjaannya Fir'aun. Di antara kebencian Fir'aun. Dia memperbudak bani Israel. Dijadikan budak oleh Fir'aun. Luar biasa kebencian yang dia lakukan. Itupun Allah masih kirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan cuma satu Nabi dikirim. Dua Nabi. Agar manusia Fir'aun siapa tahu dia bertobat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fakulanahu kaula layinallahu yatazkaru yasha." Kata Allah kepada Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia sadar? Siapa tahu dia kembali kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil bahasanya. Kalaupun adanya Fir'aun bertobat, diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Berarti pintu taubat itu terbuka seluas luasnya. Dan siapa dosanya lebih besar daripada Fir'aun? Tidak ada yang aku sebagai Tuhan ada orang bilang Iblis saja tidak pernah aku sebagai Tuhan Iblis saja kaget mungkin Fir'aun ini kebelah-belah sana ngalah saya kan Iblis saja tidak pernah aku sebagai Tuhan Fir'aun berani ngaku sebagai Tuhan siapa yang bisa ngalahkan Fir'aun dalam kebenciatannya dan kekufurannya? tidak ada itu pun masih diberi kesempatan tawabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. bahkan Allah kirim Musa dan Harun bahkan Allah turunkan berbagai macam mukjizat. walakada ataina Musa tisa'ayatin bayinat fasal ban Israel idhja'ahum Sungguh tak kami telah berikan kepada Musa sembilan mu'jizat yang dilihat oleh Fir'aun. Agar Fir'aun sadar. Namun dia juga tidak sadar-sadar. Dia sadarnya terlambat. Waktu sudah tenggelam baru mengatakan aku mengucapkan La ilaha illallah. Tidak diterima oleh Allah. Pintu tawabat sudah tertutup. Sebelumnya pintu tawabat terbuka. Terbuka selebar-lebarnya buat Fir'aun. Nah kalau Fir'aun diberi kesempatan untuk berkawabat, apalagi hanya dosa-dosa yang, yang lain. Di antara cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana luasnya pintu rahmat Allah subhanahuwataala kisah ashabul ukhdud kata Allah subhanahuwataala wal sama idhatil buruj wal yoomil mauud wal shaahid wal mashhud kutilah ashabul uhdut celakalah orang-orang yang buat parit an-nadi zatil waqud yang dia telah menyalakan api yang menyala-nyala idhum aleihah puud nantas mereka duduk menyaksikan dibantehnya kauminan kauminan Walhumuallamayyafaluna bil mu minashu dan mereka menyaksikan nonton duduk sambil nonton apa kerjaan mereka duduk sambil nonton menikmati disiksanya kaum muminin kata Allah subhanahu wa mana kaum muminum illa ayyub minubillahil azizil hamid tidaklah mereka menyiksa kaum mumin kaum munit kecuali gara gara mereka beriman kepada Allah jadi mereka ini jengkel sama kaum mumin tidak ada kesalahannya kaum mumin bukan kaum mumin yang pemberontak bukan bukan kaum mumin kemudian Melakukan kekerasan tidak gara-gara hanya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang-kafir orang, -orang kafir seperti itu. Jengkel kalau ada orang beribadah kepada Allah, dia ingin siksa orang ini. Tidak ada kesalahannya. Dicari-cari kesalahannya. kesalahan cuma satu. Gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ini yang dilakukan oleh Ashabul ukhdud kata Allah wa mana kaum minhum illa ayyuminu billahi al aziz hamid. Tidaklah mereka menyiksa kaum minum kaum minat kecuali gara-gara mereka beriman kepada Allah. Allahذى لهم القسمات وارضو على كل شيء شهيد. Maka Allah, اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَمْ عَذَبُوا جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْهَارِقِ. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum muminin dan kaum muminat, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Perhatikan di sini, orang-orang ini sadis, mereka membesar-besar kerajaan, mereka menggali parit. Setelah mereka menggali parit, mereka menyalakan api. Setiap orang yang beriman kepada Allah dilempar dalam api tersebut ribuan kaum mukminin, ribuan kaum minal disiksa, sementara mereka duduk nonton menyaksikan berlezat-lezat dengan terbunuhnya kaum mukminin. Ini dosanya seperti apa? Tidak bisa kita bayangkan. Hmm. Kalau kalau kita lihat kita kata, oh, ini tidak akan diterima. Ini pasti tidak akan diterima taubat, walaupun bertaubat. Kenapa? Karena dosanya sangat luar biasa. Duduk menikmati disiksanya kaum mukmin dan kaum minal dan mereka siksa bukan karena bukan karena apa, apa? Tapi hanya sekedar mereka beriman kepada Allah. Namun ternyata Allah masih tawarkan taubat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua lamia tuhu. Kemudian mereka tidak bertobat. Mafumukhalafahnya berarti pemahamannya dari ayat ini. Seandainya mereka bertobat, mereka masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana seorang salaf kalau tidak salah, Syaikh Al Basri berkata, Unduru ilah ila karomilah. Lihatlah kepada kemuliaan Allah. Kau tahu aulia Allah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah yang dibunuh bukan dalam yang disiksa dibakar hidup-hidup wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah masih tawarkan tobat kepada pada mereka, lihat tak bagaimana kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala diantara cerita dalam Al-Quran yang menjelaskan luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala kisah para penyihir Fir'aun para penyihir Fir'aun yang mereka menjadi profesi mereka sebagai penyihir bertahun-tahun mungkin puluhan tahun bayangkan profesinya syirik cari uang dengan apa? kesyirikan Bahkan diundang oleh Fir'aun untuk berduel dengan Nabi Musa. Didatangkanlah ratusan atau ribuan penyir tersebut datang untuk berduel dengan putusan Allah banyak. Nah, jadi mereka datang ini tujuannya sudah buruk. Tujuannya untuk mengalahkan siapa Nabi Musa alaihissalam. Waktu berduel ya, dan mereka bahkan minta Ain Nala Nala Ajron Ingkuna Al Qalibin. E Khabar kita dapat ganjaran wahai Fir'aun. Ingkunah Nahlul Qalibin. Kalau kita yang menang kita dapat ganjaran atau tidak? na'am wa innakum laminal muqarrabin jadi mereka pada penyir, datang kepada firaun firaun kau undang kami untuk berduel dengan Musa kalau kita menang gimana ya, kita, saya kasih saya kasih gaji kasih upah bahkan bukan cuma itu kata Nabi Firaun wa innakum laminal muqarrabin bahkan bukan cuma dapat upah kalian akan menjadi pembesar-pembesarku kalian akan diberi kedudukan jadi di, mereka ditawarkan dengan dunia ditawarkan dengan duit dan ditawarkan dengan kedudukan jadi mereka semangat mengalahkan Firaun, Musa, tu bayangkan mereka ini profesinya penyihir bertahun-tahun mungkin puluhan tahun datang dengan niat yang buruk mencari dunia untuk supaya dekat dengan Firaun datang untuk mengalahkan Musa. Namun Allah punya takdir yang lain. Waktu mereka melemparkan tali-tali mereka, ya, faida hibaluhum wa isyuhum yuqayulu ilahi min syahrihim. Anahatasa. An Waktu mereka melemparkan tali-tali mereka dan melemparkan tangan-tangan mereka, tiba-tiba berubah menjadi ular. Yuhayyolailahim maka tergambarkanlah dalam pada Nabi Musa Anahatasa. An Sekanak-anak itu ular beneran. Faaujasafi nafsihihi fata Musa. Akhirnya Nabi Musa ketakutan karena dia pun sudah tersihir. Mata beliau sudah terhalusinasi. Beliau menyangka ular apa tali-tali tersebut benar-benar jadi ular. Kata Allah, kul la takaf, inna ka antala ala. jangan takut, kau yang menang. Faalki ma fi yamini kata ma sonaoh, inna ma sonaoh kaitusalih. Lepaskanlah tongkat yang ada di tangan kananmu, akan memakan ular-ular tersebut. Apa yang mereka lakukan hanyalah sihir. Walla yufrihoh sahiru haithu ataa. Dan penyihir tidak akan beruntung dari manapun datangnya dia. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, tongkatnya jadi ular betulan, lantas makan ular-ular palsu tersebut. Dan ini disaksikan oleh para penyi Firaun tatkala mereka melihat ternyata Nabi Musa benar-benar berubah tongkatnya jadi dari unsur kayu menjadi unsur daging maka mereka sadar bahawa ini bukan sihir Lantas mereka pun sadar fa ulqiyasahratu sujada mereka lalu sujud kepada Allah qalu amanna bi rabbih haruna wa musa kata mereka kami beriman kepada robnya Harun dan robnya Musa Firaun marah qala amantum lahu qabla anzalakum innahu lakbirukum alladhi 'allamakum as-sihr al Kalian mau kalian beriman dengan Musa sebelum aku izinkan sungguhnya Musa itu hanyalah guru kalian kalian sedang ya berkonspirasi untuk menipu rakyat itu Musa guru kalian kalian sudah sepakat ini datang ke sini bikin acara seperti ini Kata anak kitab Firaun, "La uqatti'a anna wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhun nakhl, wa la ta'lamu ayun ashaddu adaba wa abqa." Sungguh saya akan motong kaki kalian, motong tangan kalian, saya akan salib kalian di pohon kurma dan kalian akan tahu mana adabnya yang lebih pedih. Apa kata para penyihir? Mereka beriman? Mereka mengatakan, "Fadhimma anta qad, inna ma taq bi hadhihi Kata mereka, silakan Fir'aun, bunuh kami. Kau hanya bisa menghabiskan kehidupan duniakan. Adapun kehidupan akhirat, tidak bisa. Mereka berdoa, Robbana Afrik alayna sabra, wa tawafana muslimin. Kata mereka, Ya Rabb kami, turunkanlah kesabaran kepada kami. Mereka sedang di modis Berilah kesabaran kepada kami, wa tawafana muslimin, dan ufadkanlah kami dalam kondisi Islam. Dibunuhlah para penyihir tersebut oleh Fir'aun. Antum bayangkan, mereka langsung masuk surga. Dijamin masa apa? Surga Iman mereka cuma sebentar, tidak lama Iman mereka belum ada sehari Mungkin cuma dua jam, tiga jam mereka beriman Taruhlah setengah hari Menghapuskan puluhan tahun mereka ya Berbuat kesyirikan Allah terima taubat mereka Padahal profesi mereka adalah musyrik, dukun dan penyihir Karena para hadir dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala, Ya Bahawasannya Ampunan Allah sangatlah luas Pintu Allah Pintu taubat Allah terbuka Selebar-lebarnya Selama matahari belum terbit dari barat Selama nyawa belum dikerongkongan Maka pintu taubat akan terbuka seluas-luasnya Lihat juga kisah tentang Tentang Pembunuh seratus nyawa Waktu dia sudah membunuh 99 orang Timbul dalam benaknya Ingin bertobat dan itu sering. Para penjahat terkadang ingin apa? Ingin taubat. Dia sudah bunuh 99 orang. Tahu-tahu dia ingin apa? Bertobat. Maka dia mencari orang yang paling alim di atas muka bumi. Mana orang paling alim saya ingin bertanya? Ternyata ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah. Saya ini sudah bunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa diterima taubatnya? Maka orang ahli ibadah tersebut, kerana dia tidak punya ilmu, dia berfatuh pakai perasaan. Pakai akalnya, bukan pakai dalil. Ini musibah ini. Orang berfatuh pakai apa? perasaan dia pakai menurut perasaan dia orang ini sudah bunuh 99 orang orang ini temperamental, tidak akan diterima tobatnya maka dia bilang, kau tidak akan diterima tobatmu oleh Allah waktu mendengar hal tersebut, pembunuh 99 nyawa ini, marah maka dia bunuh orang ahli ibadah tersebut kenapa 100? ini kurang aja, Karena saya tidak bisa diterima tobatnya kita sembelis aja, selesai ya. akhirnya dia pun mencari orang yang paling alim, ketemulah orang yang paling alim Orang alim tersebut berfatwa dengan dalil Dengan mengatakan bahwa Meskipun dosamu sudah mulut selalu senyawa Kau masih bisa diterima taubatmu oh, Pergilah ke kampung di mana orang-orang Beribadat kepada Allah, sempatlah Allah bersama mereka Orang-orang yang sudah mulut selalu senyawa Ini pun segera berjalan menuju kampung yang lain Belum sampai kampung yang lain, dia sudah meninggal dunia Dia belum sempat beribadat Dia belum sempat sujud Ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Namun dia sudah tobat. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat sujud, dia belum sempat persendakan, tapi dia sudah sempat apa? bertobat. Tobatnya ini besar di lindungi nil si Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, dia cuma beriman sebentar, tidak lama. Ya, namun dimasukkan. Malik malik yang salah tobat masalah semua orang kalau di sebelum meninggal tobat selesai urusan. Yang, yang penting sebelum meninggal dia sempat apa? Bertobat. Semua dosa-dosa dosa yang dilakukan akan hilang siap. dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia bertobat sebelum meninggal. Oleh karenanya jangan kita ragu dengan eh uh, eh uh, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Kita masih ingat kisah tentang dua orang yang saling bersaudara. Gara-gara dia sama seperti ahli ibadah yang berhukum dengan perasaan bukan pakai ilmu. Satunya suka bermaksiat, satunya rajin ibadah. Setiap dia ketemu saudaranya suka maksiat, dia tegur dia mengatakan ya hadza aqsir wahai fulan berhentilah kau jangan bermaksiat. Tapi temannya itu tetap aja bermaksiat tidak peduli. Ketemu lagi kedua kali, seperti itu lagi bermaksiat. Maka dia tegur lagi, "Ya hadza akhsir wahai fulan, berhentilah." Terus saja dia bermaksiat. Kemudian dia bermaksiat dengan maksiat yang lebih besar. Temannya tegur lagi. Dia mengatakan, "Ya hadza akhsir wahai fulan, berhentilah kau dari maksiat." Akhirnya tukang maksiat juga jengkel tiap hari ditegur, ditegur terus. Maka dia mengatakan, "Khalidi wa biarkan saya dengan Allah, bukan urusan menegur urusan saya." Abu Apakah Allah utus engkau sebagai pengawasku? Sudah ada malaikat. Ngapain kau ngawas-ngawasin lagi? Gampangnya gitu. Bayangkan. Kita pun dibilang gitu pun jengkel. Apa dia bilang? Ngapain kau murusin saya? Biarin saya dengan Allah SWT. Apakah Allah utus kamu sebagai malaikat rakib dan na'atib? Sudah cukup malaikatnya sudah ada. Ngapain kau murus-murusin saya? Akhirnya orang ini tersinggung. Kemudian dia memfonis dengan fonis yang berbahaya. Dia mengatakan, La ya Allah tidak akan ampuni kau. Kenapa dia memfonis dengan perasaan, bukan pakai dalil? Akhirnya Allah matikan dua orang ini. Allah mengatakan, "Mandallah dia taala alaihi ala agu firul Siapa yang berani bersumpah kalau saya tidak akan mengampuni si simulan meskipun dia banyak maksiatnya? Fakat kefortulahu, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosanya, wa ahbatu amalak dan saya hapuskan amalan-amalan kebajikan, Wahai orang yang adi ibadah. Ya. Maka Abu, Abu Hurairah berkata, "Takallumah bikalimatil" au baka dunyahu wa dia telah mengucapkan satu perkataan yang menghilangkan dunia dan akhiratnya oleh karena itu ya para hadirin ya perhatikan ampunan Allah sangat luas kapan seorang bertobat kepada Allah pasti Allah akan ampuni jangan kita pernah ya merasa Allah tidak sayang sama kita ingat tadi orang yang berzina pun masih bisa masuk orang yang membunuh juga masuk orang yang berbuat perembuar buat kesyirikan juga masuk dengan syarat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala perkara berikutnya yang perlu kita ketahui juga bahwasanya kewajiban untuk bertobat adalah kewajiban yang fauri yaitu segera tidak boleh ditunda barang siapa yang berdosa segera bertobat jangan ya, ditunda-tunda kalau dia tunda maka semuanya dia telah terjumus dalam dosa yang lain yang tersendiri ada orang bermahasiat dia tidak bertobat nanti saja tobatnya ada orang yang mau bertobat kasih jadwal nanti kalau saya ada umur 60 tahun baru saya tobat sebelum umur 60 dia sudah tewas repot anda mengatakan saya nanti bertobat kalau sudah hajian. Sementara haji sekarang antri 15 tahun, 10 tahun belum sampai haji ini sudah apa? meninggal dunia. Kenapa? Dia jadwalnya ditobatin sama apa? Tobatnya dia jadwalin. Ini repot seperti ini. Ada orang kita tegur Mas Antum kerja di Bang Ribaud bertobat kan? Insya Allah kalau sudah pensiun bertobat. Ya eh, udah pensiun bertobat. Jadi <laughs> namanya tidak nah, benar seperti itu. Orang bertobat harus segera, ya. Jangan dia kasih jadwal taubat dia ya, Nanti kalau sudah umur 50 harus saya Belum tentu ente sampai umur 50 tahun Allah sudah panggil nyawa Nyawa ente Oleh karena taubat harus segera ya Jangan ditunda-tunda Jangan ditunda-tunda Perkara berikutnya harus kita ketahui Apa syarat taubat diterima Syarat taubat diterima kalau berkaitan dengan hak Allah Tiga, kalau berkaitan dengan hak orang lain Empat syaratnya Adapun kalau berkaitan dengan hak Allah Jadi syaratnya tiga, yang pertama dia meninggalkan dosanya tersebut dan yang kedua dia menyesali perbuatannya tersebut dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi saya ulangi, pertama dia meninggalkan dosa tersebut, yang kedua dia menyesali perbuatannya, yang ketiga dia bertekad untuk tidak kembali jika tiga hal ini ada dalam hatinya ketika dia bertobat, maka tobatnya pasti diterima pasti diterima, meskipun nanti dia kembali lagi Meskipun nanti dia dosa lagi bulan depan, ulangi lagi. Tapi waktu dia bertobat sekarang, dia bertobat untuk bertekad tidak kembali, Allah terima taubatnya, meskipun suatu saat dia kembali lagi. Dan semoga Allah tidak mengembalikan dia kepada dosa yang sama. Tapi taruhlah dia kembali lagi kepada dosa tersebut, maka itu dosa yang baru, dosa yang sebelumnya sudah diampuni. Kenapa? Terkumpul pada dirinya, dia meninggalkan, dia menyesal, dan bertekad tidak kembali. Adapun orang yang bertobat dengan niat untuk kembali, maka tidak diterima. Contoh orang-orang yang misalnya peminum khamar bulan Ramadan, kata, kata mereka kita libur dulu jangan minum khamar dan gak enak malu sama Allah subhanahu wa taala kapan nanti kalau sudah lebaran baru kita minum khamar lagi ini yani tidak diterima oleh Allah subhanahu wa taala ya eh sekarang bulan Ramadan kita sholat sholat tarawih sholat toba sama Allah. Begitu selesai bulan Ramadan, selesai tidak solat lagi. Ini taubat tidak diterima. Kenapa? Sudah dia niatkan untuk kembali lagi ke maksiatan tersebut. Dan dia tidak bertekad untuk meninggalkan, tapi dia bahkan sudah berencana akan kembali lagi. Makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang sudah bertekad dia tinggalkan benar-benar tulus menyesali, dia menangis, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah. Kalau dia terjerumus lagi itu dosa yang baru. Dosa yang baru. Dalam hadis Ya Rasulullah Sallam mengatakan Adaba Abun Damban ada seorang hamba yang berbuat dosa Fakallah Robbiu Firli. Tatkala hamba ini berdosa dia berkata Ya Robku ampunilah aku. Maka Allah berkata Ali ma'abdi an-nalahu Rabban ya khudubi damb, wai Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak bertobat dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau dia bertobat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Gufartulahu, saya ampuni dia. Kenapa? Dia tahu Tuhan yang mengampuni dia. Dia minta ampun, saya ampuni. Dia tahu sifat Tuhan yang mengampuni dosa. Dan dia minta ampun, saya ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma makatha, MasyaAllah, kata Nabi, kemudian hamba ini, beberapa lama tidak bermaksiat. Thumma aznaba zamban, akhir, kemudian dia berdosa lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata, Rabbi ya Allah ampuni aku. Allah bidang lagi, Alima abdi annallahu." Rabbani akhudu ya bidam wa yakfiruh dam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa. Kalau tidak minta ampun. Dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni. Kalau dia minta ampun dan bertobat. abad. Gofartulahu aku ampuni dia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma makatha mashaAllah. Kata Nabi kemudian berapa waktu dia tidak bermaksiat lagi. Thumma atnabad zaman ahur. Kemudian dia bermaksiat lagi. Waktu dia bermaksiat lagi dia mengatakan. Rabbi gofir ya Allah ampuni aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, alim abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi dhanbi wa yaghfiru dhanb. Hamba kau tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak bertobat dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau bertobat. Kemudian kata Allah, faly'mal abdi masha'a. Silakan hambamu melakukan apa ini. dia Kata para ulama, selama sang hamba berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, Allah terus ber memberikan ampunan bagi bagi dia. Yang kedua, jika ternyata dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain Contohnya dia mencuri barang orang lain Maka tidak diterima tobatnya kecuali dia mengembalikan Barang orang lain tersebut kepada dia Kepada pemiliknya Contohnya ada seorang mencuri jam Jam tangan Jam temannya Dia pakai jam tersebut selama dua tahun Setelah itu dia menyeseloh ini barang curian Saya ingin bertobat Maka dia harus kembalikan jam tersebut kepada temannya Contohnya seorang dulu preman mencuri mobil orang lain, diganti platnya, diganti surat-suratnya, dia pakai mobil tersebut. Kemudian dia bertobat, astagfirullah saya ternyata berdosa. Maka dia harus kembalikan mobil tersebut, cari pemiliknya kembalikan, baru tobatnya diterima oleh Allah. Jangan dia naik mobil tersebut, dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah, tapi mobilnya dipakai terus. Ini tidak diterima oleh Allah SWT, karena haknya tidak dikembalikan. Di antara perkara yang berkaitan dengan taubat. Jika seorang memiliki 10 dosa misalnya. Lantas dia bertaubat dari 5 dosa. Yang 5 belum. Apakah doa taubatnya diterima dari 5 dosa ini? Ada khidaf di kalangan para ulama, Namun yang benar diterima taubatnya. Jika memenuhi persyaratan apa? Taubat. Ada namanya taubat nasuhah. Bertobat dari segala dosa. Ada orang bertaubat yang dia mampu baru cuma 5. Dia. Contohnya misalnya dia ini diberzinah. Dia ini memakan riba Dia ini merokok Kemudian ini suka nonton film porno Dia berdurahkan sama orang tuanya Kemudian dia Ya Allah saya ini banyak dosa Jangan-jangan saya meninggal dalam perintah Dia bertobat Akhirnya dia berbakti sama orang tuanya Tidak lagi durhaka. Kemudian dia tidak lagi nonton film porno Dia tidak lagi makan riba Dia tidak lagi berzina. Cuma satu yang belum dia bertobat Saya masih merokok katanya <tuh> Mungkin atau tidak mungkin empatnya diterima atau empatnya enggak diterima yang satu belum diterima kenapa dia masih apa merokok merokok susah belum bisa belum bisa belum bukan belum bisa belum mau belum hmm. belum mau ada orang saya ketemu beberapa orang cerita sampai ustaz, saya dengar ceramah antum di televisi tentang haramnya rokok langsung saya tinggalkan bisa orang seperti itu bisa bisa kata saya langsung saya tinggalkan besok saya tinggalkan langsung imannya kuat tinggalkan langsung ada yang enggak lah Ah, yang penting wacana dulu lah. Kita tahu hukumnya haram lah belakangan. Ini wacana dulu. Pelan pelan lah Ustaz. Tak bisa langsung lah, Ustaz. Pelan pelan lah, Dari satu bungkus, jadi setengah bungkus. Nanti minggu lagi, jadi lima ini kurang kurang lama lama akan saya tinggalkan. Tapi ya jangan langsung. Ustaz tak boleh langsung apa namanya keras keras pelan pelan. Ya itu urusan nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan bukan syarat taubat harus meninggalkan seluruh dosa tidak. Anda bertobat dari sebagian dosa. Tobat itu diterima. Yang anda belum bertobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi para hadirin yang tidak Subhanahu ta'ala, perkara yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya selain tobat ya, ada ya, amalan yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan, mempers ya. menyempurnakan tobat kita. Menyempurnakan tobat kita. Yang pertama, kalau bisa kita sertai dengan salat taubat. Seorang pertama kalau bisa disertai dengan salat apa? Salat taubat. Namun ini tidak wajib Ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Barang siapa yang salat taubat maka dosanya akan diamputasi. Tapi kalau dia tidak salat taubat tidak jadi masalah. Namun dianjurkan dia salat taubat. Tadi ingat salat taubat ini bukanlah salat rutinitas seperti salat duha tiap pagi, salat tobat atau menjelang tidur salat taubat tidak. Salat taubat ini dilakukan. kalau kita merasa bertobat salah kapan saja. Salatu orang tak bertobat kepada Allah Ini menyempurna taubat kita Agar Allah mengkokokkan kita Agar kita tidak kembali lagi Memulangi dosa yang kita lakukan Dengan cara solat Taubat Yang kedua Meninggalkan sebab-sebab Yang Membuat kita terjerumus dalam dosa-dosa tersebut Jauhi Kalau seorang misalnya Dosanya adalah minum khamar Maka tinggalkanlah teman-temannya yang suka minum khamar Dia sudah bertobat Orang yang baru bertobat Ini rawan diambil lagi oleh syaitan Rawan Rawan diambil lagi oleh syaitan. Kenapa? Syaitan ingin dia kembali lagi kepada komunitasnya. Maka jauhilah komunitas yang bisa membuat dia terjerumus dalam zina tersebut atau minum khamr. Tinggalkan. Kalau dia tahu imannya lemah, kalau dia jalan-jalan ke luar negeri ke Singapura misalnya dia bakalan berzina, maka jangan dia pergi ke Singapura kerana tahu imannya lemah. Segala jalan-jalan, segala pintu-pintu yang pernah membuat dia terjebak dalam maksiat tersebut harus dia jauhi. Harus dia jauhi. Kalau dia tahu, kalau dia bersendirian, dia bakalan maksiat, dia bakalan nonton filem porno, lihat hal yang haram-haram. Maka jangan dia bersendirian. Ya. Kalau dia ingin buka suatu bawa istrinya, bawa anaknya supaya dia malu. Dia, jangan dia biarkan, jangan dia ingat kesimannya. InsyaAllah saya kuat, dia belum tentu kuat. Jauhi segala jalan-jalan. Jangan dia merasa pede dengan apa imannya. Kalau Nabi Yusuf AS kabur dari Zulekha, karena khawatir terjerumus, bahkan minta dipenjara oleh orang terroa kepada Allah dari dipinjara. Kenapa tidak beda dengan imannya? Khawatir. Maka kita lebih utam. Maka perkara yang berdua sebab, sebab jalan yang bisa menjauhkan kita kembali kepada maksiat kita, jauhi. Yang ketiga, perbanyak amalan soleh. Karena di antara hal yang menyempurnakan dihapus, dihapusnya dosa-dosa kita selain bertobat adalah kita banyak beramal amal soleh. Bahkan, kalaupun kita tidak bertobat, namun amal kita soleh banyak, bisa jadi dosa kita terhapus dengan sendirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah uta'ala, ya, ya amal soleh itu ibarat air bersih, sementara dosa itu ibarat najis. Nah kalau kita punya air banyak air bersih yang banyak najis tersebut akan lebur. Dan kalau ada seorang Arab badui kencing di masjid, di depan masjid, kemudian Rasulullah Sallam minta didatangkan satu ember air, fauhriko alehi, kemudian seember air tersebut dituangkan kepada Air kencing Arab badui. Air, air, air, air kencing Arab badui tadi, Najis atau tidak? Najis. Dan bau mungkin setengah liter mungkin. ya. Tapi tat, kalau ditumpahkan air yang mungkin 10 liter, hilanglah Najis tersebut. Semakin banyak air, semakin kuat. Penghapusan, penghilangan dosa-dosa. Nebiyah juga sabda Rasulullah SAW. Khabat. Kalau air telah mencapai masa dua kula, 200 liter, maka tidak akan mengandung, do, mengandung Najis. Artinya apa? Kalau ada Najis kecil, ada beberapa tetes air kencing, ada mungkin kotoran hewan sedikit yang najis. Namun kalau airnya banyak tidak berpengaruh. Najis tersebut akan lemur. Maka demikian pula kalau kita punya amalan soleh yang banyak, mungkin kita punya kesalahan-kesalahan kecil, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diantara kisah seorang pemuda, seorang sahabat, yang dia melakukan maksiat. Dia mencium seorang wanita di ujung kota Madinah yang bukan mahrum dia. Rasulullah menyentuh wanita, lebih baik ditusuk dengan besi, jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini bukan cuma dia sentuh, bahkan dia cium wanita tersebut. Setelah itu dia menyesal. Datang kepada Nabi SAW, dia tahu, Nabi tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi, Ya Rasulullah kata, dia akim alayah haddan. Ya Rasulullah tegakkan hukum had kepada aku. Dia menyangka mencium wanita itu sama dengan bersinam. Ada hukum hatnya. Padahal tidak ada hukum hatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah tegakkanlah hukum had bagiku. Rasulullah Sallam tidak menjawab. Kemudian diikomatkan solat. Kemudian Rasulullah Sallam solat berjamaah. Setelah solat berjamaah, Rasulullah Sallam bertanya orang ini datang lagi. ya Rasulullah tegakkan hukum hati. Kata Rasulullah As Sallam: Aswalei tamaana, kau solat berjamaah sama kita. Kata dia: Iya. Kata Rasulullah Sallam: Allah telah mengkumpulkan dosa Sallam. Gara-gara apa solat berjamaah? Turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Hud: Wa akimis salatat aurafayin nahari wazulafan min al laill in al hasanat yuthibras syi'at. Diri karena solat di pagi hari, dan dirikanlah solat di petang hari, dan dirikanlah solat di sebagian malam hari, semuanya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Gara-gara di solat berjamaah, dosanya jadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Okay, kan? Jangan menyepelekan solat berjamaah. Tapi antum jangan salah paham, jangan bilang, Ustaz, kalau begitu saya cium cewek, nanti solat berjamaah selesai. Oh, bukan begitu ceritanya. Ente cium cewek, jelas dosanya. Solat jamaahnya belum tentu diterima. <laughs> Masuk saya, kita banyak beramal soleh Mudah menghapuskan dosa-dosa kita Contoh yang lain Kisah Hatib bin Abi Balta'a Hatib bin Abi Balta'a Adalah seorang sahabat Yang ikut dalam perang Badar Dia ikut perang badar Pada tahun 2 Hijriah Ikut perang badar pada tahun 2 2 Hijriah Waktu itu perang yang sangat hebat Yang Rasulullah Allah Namakan Yaumul furqan Hari pembeda yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma intuh liqhadil isawah la tu'bad. Ya Allah, kalau kau binasakan kami saat ini, kau tidak akan disembah. Saking gentingnya suasana. 315 lawan seribu orang, dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hati bin Abi Walta ikut serta dalam perang badar. Dia memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dia sudah punya deposit pahala yang sangat luar biasa. Karena dia peserta perang, perang badar. Qadarullah pada tahun 8 Hijriah, 6 tahun berikutnya dia dibermaksian waktu Rasulullah SAW hendak mengirim pasukan menyerang Fatul menyerang kota Mekah untuk perasanakan Fatul Makkah penaklukan kota Mekah. Hatib bin Abi Baltaf masih punya saudara musyrik di Mekah, maka dia pun kirim surat kepada saudaranya dia ingin punya jasa agar saudaranya selamat dia kirim surat, suratnya dia ditipkan pada seorang wanita maka berjalanlah wanita tersebut bawa surat Hatib Allah turunkan wahyu kepada Nabi mengabarkan ada surat yang ditulis oleh Hatib maka Allah Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain tangkap wanita tersebut untuk meminta surat yang dititipkan oleh Hatib. Setelah datang surat tersebut Rasulullah bersabda, "Mahaza ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib?" Waktu itu ada seorang sahabat yang murka melihat perbuatan Hatib karena dua sadiah berbahaya berkaitan dengan strategi penyerangan bahaya. Kalau orang musyrik tahu ini surat ini sampai kepada mereka, mereka bisa nyerang balik bahaya. Maka seorang sahabat berkata Rasulullah, dakni al ribo al ribu unuka Ya Rasulullah, biarkan saya panggil kepala orang ini. Kenapa dosanya besar? Kata Rasulullah Sallam, la jangan. Fala Taala ala azibadur, fakala imamul mashiyatum fakat gafartulakum. Kata Rasulullah, Allah sudah lihat siapa-siapa peserta perang badar, dan Allah berkata, lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian. Kenapa hati melakukan dosa ini tidak dianggap oleh Allah? Kenapa? Karena dia pernah punya deposit pahala yang sangat apa? Luar biasa. Maka dosa besar ini diampuni oleh Allah meskipun dia tidak bertobat kepada Allah. Maksud saya kalau anda punya amalan luar biasa, anda berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, bikinkan rumah buat ayah dan ibu, ya. Kemudian perhatikan anak-anak, solat malam, ya. ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dosa-dosa kecil, insyaAllah Allah akan abaikan. Kenapa? Karena kita memiliki deposit, apa? Pahala yang luar biasa kita memiliki air pembersih yang sangat banyak. Inilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan apa? Taubat. Sekarang sisi kedua. Tentang apa? Mau dibahas atau sudah selesai? Saya capai. Sudah satu setengah jam kita ya. Tanya jawab aja. Ya? yang penting jangan malas-malas bertobat bertobat dan jangan malas-malas apa? -malas saya cuma ingatkan tentang perkataan Imam Syafi'i ya. atas za'bid du'ai wa tasdarihi wa matadri bima sona'ad du'a'u siyahamu layni la tukhti' walakim lahal amadu walil amadin kita'u atas Imam Syafi'i rahimahullah janganlah engkau meremehkan do'a dan janganlah kau mengejek do'a apakah kau meremehkan do'a kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh do'a Doa itu ibarat panah yang dilepaskan di malam hari. Orang berdoa di malam hari. Seperti malam terakhir. Dan tidak akan salah panah tersebut. Pasti kena tujuannya. Hanya saja perlu waktu untuk mencapai tujuannya. Dan waktu itu suatu saat akan selesai. Jadi anda berdoa dan berdoa pasti akan dikabulkan. Hanya butuh waktu. Jangan terburu-buru. Dan waktu itu akan tiba waktunya. Oleh karena jangan ramai doa. Betul banyak keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang. Karena doa. Saya katakan tadi. Kalau semua pintu sudah tertutup. Enti minta tolong kakak tidak dibantu. Enti minta tolong orang tua, orang tua juga tidak punya uang. Enti minta tolong sama bos, enti malah dipecat sama bos. Enti minta tolong sama teman, teman pura-pura tidak tahu, SMS tidak dijawab-jawab. Ingat, pintu tobat masih, pintu doa, pintu doa masih abad, ter, terbuka. Pintu lagi tidak pernah tertutup, meskipun pintu dunia seluruhnya ter, tertutup. Maka berdoa lah kepada Allah, yakin pasti ada pengkabulannya jika anda benar-benar berdoa kepada Allah. Dengan... Ketulusan dan penuh keyakinan Suatu saat permohonan anda pasti dikabulkan. Allah taala alam bissaw. Demikian saja. Karena yang saya ingin sampaikan, kalau yang bertanya maka saya persilahkan. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa takut akan ancaman Allah yang terdapat dalam Al-Quran agar kita terhindar dari dosa? Ya, antum lihat, antum bermaksiat kepada Allah dan Allah bisa mencabut nyawa anda sekali-sekali, sekali itu, kapan-kapan. Antum -kapan. lihat, betapa banyak orang sedang bermaksiat meninggal. Dia tidak terbetik dalam dirinya akan meninggal. Dia merasa pe, dia merasa sehat, tahu tahu meninggal. Kita baru lihat ada klik video yang dia lagi joget, tahu tahu Allah cabut nyawanya. Ya, ada yang lagi bermaksiat dicabut nyawanya, lagi naik mobil mungkin lumir cabut nyawanya. Ya, mungkin lagi berjalan menuju tempat perzinahan cabut nyawa, naik, naik pesawat ingin pergi ke negara kafir ingin maksian di sana, mungkin ingin acara tahun baru dan macam-macamnya tahu-tahu meledak pesawatnya nyawa dicabut kapan saja dan sering kematian datang tanpa pemberitahuan seadanya kematian datang pemberitahuan masih mending sering tanpa pemberitahuan saya katakan tadi, seorang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam hatinya dia bakalan meninggal, tidak terbetik satu persen pun dia dalam benaknya dia akan meninggal atau Allah cabut nyawanya. Anda mungkin sedang bermasih atau Allah cabut nyawa Anda. Maka hati-hatilah, jangan sampai Anda meninggal tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat tobat itu dilaksanakan waktunya kapan? Salat taubat kapan-kapan saja. Sebaiknya dihindari waktu-waktu terlarang. Kecuali kalau kondisi terdesak dan ini boleh salat karena boleh waktu terlarang boleh ya kalau dalam kondisi apa namanya? terdesak dia ingin bertobat sekarang takut dia meninggal sekarang dia salat meskipun waktu terlarang seperti pada asar atau pada subuh boleh tapi saya katakan kalau bisa dia salat setelah waktu apa? terlarang kapan saja. Kalau oh, dia dia maksiat kapan kapan maksiat segera bertobat. Maksiat pagi hari salat taubat pagi hari. Kalau dia ingin bertobat sore hari baru sholat silakan aja di masanya. Jadi tidak sholat tobat bukan sholat rutinitas seperti sholat tuha tidak. Namun dia sholat yang ada sebabnya ya. Sebagaimana anda masuk masjid bisa kapan saja anda tahiyatul masjid demikian juga sholat tobat kapan anda bertobat segera bertobat kepada Allah diantaranya dengan disunahkan sholat dua rakaat. Ustadz untuk diampuni segala dosa apa cukup dengan sering berzikr atau kita perlu menyebutkan satu persatu semua dosa? kecil yang sudah kita lakukan dan dosa besar lebih afdal kalau kita menghadirkan dosa-dosa kita lebih afdal ya Allah ya ampun dosa-dosa. Dalam hati kita ingat dosa-dosa kita. Kita tangisi dosa-dosa kita. Ya. Dan kita bilang ya Allah, boleh dosa-dosaku yang telah aku lupakan. Banyak dosa-dosa kita apa? Lupakan. Tapi yang bisa kita ingat, kita ingat. Agar kita lebih khusyuk dapat kala mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita istigfar tanpa kita ingat dosa, istigfar terasa hamba Iksifar terasa ambil. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita Kita menyesali, kita menangisi Dan kita semakin bertekad untuk tidak mengulanginya Ustaz, dosa dengan manusia Harus diminta keadilannya, kehalalannya Pada manusia, bagaimana dengan kisah Bungu 100 nyawa, ini Ibn Qayyim bahas Dia menyebutkan, kalau ada orang Bungu orang lain, maka Orang ini terkait padanya Tiga, tiga hak Pertama Hak ber, atau berapa haknya ya Di antaranya hak berkaitan dengan Ahli waris Orang tersebut Pertama berkaitan hak Allah Hak Allah dia sudah bertobat Ada si A bunuh si B Terkait pada dia tiga hak Pertama hak Allah Kedua hak ahli warisnya Ketiga hak mayat yang terbunuh Sekarang dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hak pertama berkaitan dengan Allah selesai Dia sudah bertobat Hak kedua berkaitan ahli waris Orang yang bunuh orang lain dengan sengaja harus dikisas dibunuh Ternyata ahli warisnya semua maafkan Kok bisa dimaafkan? Misalnya dihadirkan uang 100 miliar untuk dimaafkan Ternyata ahli warisnya setuju Dan ini boleh Dan di Saudi sering seperti ini Ada orang meninggal di hukum fonis Maka kabilahnya menyiapkan uang yang banyak Bahkan setelah akan dipancung, disiapkan uang Siapa tahu ahli ahli warisnya berubah pikiran Kalau mereka terima uang tersebut Dimaafkan selesai, tidak jadi di, dibunuh Taruhlah Dimaafkan oleh ahli warisnya tak perlu menerima uang, ditutupi di, di, maafkan. Tinggal hak yang ketiga, hak yang ketiga berkaitan dengan hak mayat tersebut. Dia maafkan waktu tidak, kita nggak tahu sudah mati mau ditanya itu maafkan waktu tidak, tidak, tidak tahu dia sudah meninggal dunia. Ini masalah, masalah di akhirat kelak. Dari dari menunjukkan dosa orang kalau berkaitan dengan hak orang lain tidak akan diampuni kecuali orang lain tersebut menghalalkan, nah ini sudah tidak mungkin, dia sudah meninggal, bagaimana kita bisa menuntut penghalalan, sebetulnya dia sudah meninggal namun kata Al-Imam Ibn Qaim rahimahullah, berdasarkan banyak dalil di antaranya hadis kisah pembunuh seratus nyawa, ini menunjukkan bahwasannya jika seorang benar-benar bertobat dengan taubat nasuha dan dia sudah berusaha mencari penghalalan namun tidak dapat, tidak ada jalan untuk minta penghalalan di orang tersebut dia serahkan kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni, yang jadi masalah kalau mungkin dia minta menghalalkan, namun dia tidak menghalalkan tidak minta penghalalan misalnya dia curi mobil dia tahu dia bisa kembalikan, dia tidak mau kembalikan maka nah, ini tidak diterima tawab. beda dengan orang yang sudah bunuh seorang nyawa dia tidak mungkin minta penghalalan, sementara yang dibunuh sudah mati semua minta penghalalan sama siapa jadi maksud saya seorang, kalau dia sudah berusaha mencari penghalalan, namun tidak berhasil, dan tidak memungkinkan lantas dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Allah akan mengampuni apa? Dosaanya Allah yang akan halalkan. Bagaimana saya waktu belum kenal Sunnah saya mempunyai sabuk kekuatan. Sabuk itu dari kiai. Bagaimana hukumnya? Sekarang saya sudah tinggal semua karena saya sering ngaji Sunnah. Dia sudah sabuknya dibuang. Sabuk kekuatan buat apa? Buat kuat apa itu maksudnya? <laughs> eh sebiasanya ada jinnya biasanya ada apa ada khodamnya tinggalin itu semua apakah kita telah bertobat apakah kita telah berbuat dosa orang yang merokok terus-menerus padahal sudah tahu hukumnya haram ya jelaslah kalau dia tahu itu merokok hukumnya haram dia terus merokok ya tetap aja apa? berdosa saya beberapa liburan lalu ketemu dengan Salah seorang ikhwan, dia dokter bedah ginjal Bedah apa? Dia ginjal ini mengatakan Ustaz, seluruh pasien saya yang saya obati ginjal Semuanya perokok Kecuali satu dua orang dia mengatakan Tapi semuanya adalah apa? Perokok Dan menurut saya lihat bahawa rokok itu pasti menyebabkan kanker Pasti Cuma ada orang yang imunnya kuat Antimodinya kuat Dia meninggal sebelum kanker tersebut tiba tapi kalau orang tidak kuat, kankernya datang sebelum dia meninggal. Tapi ujung-ujungnya pasti menimbulkan kanker, pasti kata dia. Ya. Tapi ya orang mengatakan, saya sudah 80 tahun merokok masih sehat. <laughs> Sama ada orang minum bir sambil 80 tahun masih apa? Sehat ya. Jadi intinya, eh, kamu dikasih kesehatan biar bertobat kepada Allah. <laughs> Jadi rokok hukumnya haram sebagaimana sering saya jelaskan. Bagaimana jika seorang istri datang ke kajian namun suaminya memberikan izin setengah-setengah? Sementara suaminya tersebut jarang-jarang memberikan pelajaran ilmu agama. Ka suaminya memberikan izin setengah-setengah pasti ada alasannya. Mungkin servis. Servis ibu kurang sama suami misalnya. Perhatiannya kurang, tapi kalau di, perhatian suami datang dibikinkan digorengkan telur, bikinkan teh, dibijit-pijit, masya pengajian, oh silakan, pasti langsung diberikan izin sepenuhnya. Tapi kalau datang, mas, mas ini tidak solat subuh di jamaah, mas ini diomelin, mas ini diceramain. Boleh saya enggak mengaji? Ya enggak bolehlah. Nanti kamu mengaji tambah ceramain saya, dia nggak mau. Ya, maka kita harus berpolitik bersiasat dalam menghadapi apa? Suami kita. Ya, kita harus berpolitik. Kita baikin insyaAllah diizinkan. Namun bukan berarti juga pengaji pagi sore, pagi sore pengajian terus. Ya, kalau pagi sore Ngaji kapan ngurus suami? Kapan ngurus anak-anak? Kapan majid suami? Kapan ngobrol sama suami? Bukan berarti kalau semangat ngaji, pagi sore-pagi sore ngaji. Tidak, ada waktunya kita gajian, ada waktunya kita perhatian sama suami. Ustadz, bagaimana kalau kita menyakiti hati seorang, tapi kita lalu bertobat, tapi orang itu masih sakit hati. Sementara kita juga sudah minta maaf juga, apa Allah menerima tobat kita, ya antum harus baikin orang tersebut, sampai hilang hatinya. Hilang apa? Sakit hatinya. Caranya apa? Berikan hadiah. Berikan apa hadiahkah? Atau berikan jam tangan. Ya siapa seluruh nanti di yang hati dia? Kalau dia tidak maafkan, urusannya di akhirat. Kalau tidak dia tidak maafkan, urusannya di mana? Dia, jangan kita bilang, saya kan sudah minta maaf. Dia gak mau apa terserah dia. Oh, gak bisa. Bagaimana cara dia minta maaf? Kalau dia minta maaf dengan penuh, dengan kebaikan. Dengan datang berikan hadiah, mungkin dia maafkan. Tapi kalau dia datang, saya minta maaf ya. Siapa mau maafin ente? Ente minta maaf pasti sombong. Ada orang datang. Ada orang punya masalah sama apa sama istri saya ini, ini rahasia, tapi nak awak saya bongkar sedikit ada orang punya ibu ibu punya masalah sama istri saya dia mas dia tahu dia bersalah datanglah dia ketemu istri saya dia bilang mbak kalau saya punya salah maafin ya enti enggak merasa salah kata istri anda iya salah saya <laughs> dia kalau punya salah bilang aja saya minta maaf nggak usah sombong bilang apa kalau saya punya salah ini sudah tahu punya salah masih bilang kalau saya punya Salah untuk diberi pelajaran. Ente kalau sudah punya salah, jangan sombong juga minta maaf. Kalau dia tidak maafkan, mustahilnya di akhirat. Ente harus merendah, supaya dia maafkan ente. Kalau bukan ente bawa duit, kasih duit, kasih uang, kasih hadiah, ajak makan, traktir makan, insya Allah dia maafkan. Tapi kalau ente minta maaf dengan kesombongan, saya punya, kalau saya punya salah, maafin dia. Enak saja ente, loh. Dia kan jengkel. Enak saja kirim SMS. Tidak ketemu langsung. Kalau dia tidak maafkan, harusnya di akhirat. Saya maafkan. Maka saya katakan, jangan suka menyakiti hati orang lain. Mulut dijaga. Omongan dijaga. Jangan suka ikut-ikutan untuk orang lain. Padahal kalau sudah sakit hati, repot. Urusannya di akhirat. Ingat hadis Nabi SAW tentang seorang wanita. Zukir anna fulana. Perempuan yang senantiasa solat malam. Senantiasa bersedekah. Senantiasa berbuat salah wa fil lisani tapi lisannya menyakiti hati tetangganya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ada kebaikan bagimu ini hiyya fi nadir neraka gara-gara apa gara-gara nyelekit aja mulutnya di neraka jahanam terkadang kita lebih baik dipukul daripada disakiti dijatuhkan di, di, di, di harga diri kita jadi berusaha minta maaf kembali dengan cara-cara yang baik ajak makan ke atau kita undang ke rumah kita atau kita datang bawa hadiah Insya Allah hatinya lega Atau kalau dia tidak mau kita baiki anak-anaknya Ketemu anaknya, kita kasih duit Anaknya pasti ngelapor kan Ma tadi si mbak itu kasih saya duit Dia pasti akan mereda, Dia pasti akan mereda. Apa hukuman steril kucing Atau memberikan pil KB ke kucing tersebut Apa hukuman steril kucing Atau memberikan pil KB ke kucing tersebut Kalau memberikan pil KB kepada kucing Masih mending ya? Tapi kalau steril kucing Dia juga punya hak ingin punya anak Ya saya sudah baca fatwa ulama kebanyakan tidak boleh. Ya. Karena ente enggak mampu, enggak usah urus kucing itu. Ente jangan sok urus kucing tersebut, tapi ente menghilangkan kebahagiaan dia. Dia ingin punya, ingin punya anak, ingin punya suami misalnya. Ente <laughs> mandulkan dia. <laughs> ya, tapi kalau ente kasih pil kabi masih mending lah, dia masih bisa bertahan satu-satu punya anak. Kalau ente enggak mampu lepasin kucing itu, ngapain ente? Ente mahu punya anak aja. Saya enggak pingin, saya senang kucing itu, tapi saya enggak pingin dia punya anak. Jangan. Saya khawatir ente ya, mandul apa? kucing tersebut, kira-kira kucingnya sakit hati atau tidak, kalau dia tahu dia sakit hati, kalau dia tahu dia tidak mau jadi, tidak mau di rumah yang tapi sini saja kajian kita yang bisa kita lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai amalan, timbangan kebajikan kita di akhirat kelak, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak demikian, subhanakallah bihamdik asyadu ala ilah illa anta, astagfirullah bilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh